واس بااب علممي ل خلې سلا سلااستتون الحوا لی معل خبر استاداد پهول اصللو هر کله شو د والعلم بها متحقق دا دوام قضينا اول داوة حقائق لشياء ثابتة او دوام داوة والعلم بها متحقق نوسي شروك رو اسباب العلم سرع نفرمائي تي اسباب دا علم للخلق دا د دا فارا سلاسة دريدي اسباب د علم د مخلوق علم چرادینو هغه به مرہون بالاسباب سببونه غواړي نظرې اسباب لري بیا په هر کې حواس سلیمړي پنځه حواس حواس ظاهريات اذه په هر کې خبره صادق ده او درې په هر کې عقل له ادري اسباب دي د علم چونکه دلتا مسله د دوال علم, دا علم, نمرات علم دا مخلوق دے. او به حققن د علمنا مراد اغه علم د مخلوق دی او مخلوقه فقله سبب ته محتقر او محتاج دی نو علم المخلوق هم مفتقر او محتاج دی اسباب ته د فقله اسباب واری لچ بخل مفتقر دي اسباب و عللت نذ علم مخلوق يا مغ مفتقر ومحتاج لكي اتسباب و رزق فرماي و اسباب العلم اسباب ده چا ده علم ده مخلوق ده علم سو سبب ندي ادري سبب وده وهو صفه غرض علم موصوف وضحت د جوزی سانی دا آق دی وازعی اسباب العلم دا آق دی وزا دا دیکی دو جوزی ری او پاکی دا اسباب دی او بل پاکی دا علم دی نو د وزاحت کم اضاف ملے ہی که جا علم دی واسباب خوزایر را چی جمع دا سباب دا حیقی مطلع نشتی نعلم ستاوی ده داری و وضاحت که هوه صفه تن علما غ صفه ته یتجلا بهل مذکوره چې په دې سره به وضاحت راځي بها په دې صفه سره د مذکوره مذکور چاټوی چې کوم شی ذکر که دلیشی او ده کمشی نتابیر که دلیشی او ده علم صفت د ده لی من قامت هی بھی علم صفت ده وضاحت کېږي د ده مذکور او لی د ده ها کس قامت هی بھی چه نا صفت ترچا قائم ده نا صفت ترچا سی شه ره تانه کی شروع علم سطح ہوئی سرا یعنی کم شان و علم ما غصفت چه باغ سره و وضاحت کې د لري شی ده مذکوره د کوم شی ده شان ذکرینو بل فل مذکوری او کری خو چیر شان نشي شی ذکره او دا صفت له من قامت هي په هي چا پوری چې قائم ده بسمداغت صفت علم داغه ده مثلا استاف زلپوريو ادراک قائم ده نو اغاستان صفت تی علم دی زمان علم نره اغل یا من قامت بھی دا اغا شادہ پارا قامت ہی بھی تی دا صفت باگا من پوری شي شئی قائم نو اغازی ددین او کو ہوا صفت علم یو صفت تی صفت معنی قائم بل غیر توائی صفت معنی قائم بل غیر توائی یعنی علم یو صفت تی او معنا سه معنی دا چه قیان بیلغیر یعنی دا علم وجود دا اغا وجود دا عالمی دا, دا مستقل ځان لیسه وجود نه دا دا وجود به وجود د چای دا عالم نو دا یو صفت تی او معنی قائم بیلغیر یا تجلع بی حل مذکور چه پتی سر با وضاحت رازی ظهور با رازی بی ها سبب د دی صفت المذکورو دا مذکورشی خولیمن قامت ہی بھی ہی دا آغا چھا دا پارا چه قائمی ہی دا غصفت بھی ہی با آغا من پوری اے یتا ذیخو غرص دا شارح دا پرسواللہ حاصل دا سوال داره چه واسباب العلم علم طویلشو شو هو صفت اندائیو صفت تے یا تجلل لفظ یا تجلل ذکر شو شاباوی چه مراد دا یا تجللانا دا تجللن ممراد آغا خاص کے فیتی چه کم واردیگی خصوفیاء کرامو باندیگ آته تجلله وای یا تجلله دا ی است دی مراد به چرتهه یا تجلله نه مراد به چرتهه یا تجللا نه هغه کېتي چا هغه واریديږي په کونو ب د سووفیا کرامو چرته چرتا بهېناغئ نو بیا راغې نو دا خو د مطلق علم تعریف شو او که کدا علم خاص تعریف شو د علم خاص چې علم د صوفیاو دی حلن کې مونږ د مطلق علم تعریف کو او کوم تعریف علم خاص کو مونږ د مطلق علم تعریف کو او دا به تعریف علم خاص شي نادرغ جوابو کې یتزحو المذكور لقبتجلا والمراد منه الوضاح مراد څه نو وضاحت ته نو no. علم یو صفته يتجلى اي يتزحو په دې سره سي شهرا دي وضاحت او وضاحت بي لفظ عام دي وضاحت بي لفظ عام دي دا غات غا چې کمه قلوب د صوفيا او وارديږي هغه تم شامل له داغينه علاوه نور تههما شامل نه وي غيظ غرض د شارح د فرق سوال حاصل سوال داره چې تاوه علم آغا صفت ده که پده سر وضاحت رازی پده سر سر رازی علم سر سی شه وضاحت نو وضاحت خو بعد الابهامی وضاحت خو بعد ال سی شه یو شه یو زنیم و بهم زکر شه داغی نروس توی وضاحت کی گی بیع رقع الابهام دتوی وضاحتا رفع الإبهام تسواي وضاحت نو كترتا كترتا سريتا يو شيء اول مبهمنا دا اول من اول لوحلو تحاصل شو فا اول زلور شو حاصل نو پا كار دارا جدا علم نشي ذكا علم آغا صفت بي كي فدس ترا وضاحت رازي او وضاحت بعد الإبهامي او دي كي خو بعد الإبهامي یعنی سرناص چې تیشه شو حاصل شو سر نه اول ل تیشه شو حاصل نګوره کله اریب یت تجللا چټه په معنا د وضاحت سره شي نو هغه خاص هغه صورت ته شاملې چې یازل یازې کې به هم شي یازل تیشه شي کې به او د هغه به هم د رستو رفع له به هم شي رتیشه وضاحت ته رفع ل بحام شي نو او که اول زل یو شي معلوم شوناغې ته ش نهوي حالانلم خو کول زل ی شي معدم شو مععلم دی او کهبان ل به معدم شوتهشي ما دواړو ته شامللي پو شو که پو نو دی را غ د دی دارغه او د دې نه جواب کو حاصل د جواب ادارې چې ذکر د وضاحت ته مراد د ظهور دی او ظهور عام دی نو علم هوه صفه دایو یا یتجلا یعنی کپد سره ظهور راضی پد سره سره عزیز ظهور خکارواله راضی او ظهور ابتلاا تم شامل له او بعد الابهام د یو شیخ کارش هغه تمثیله کې ظهور د د ظهور لفظ اعاده په مقابله د وضاحت کې ذکې لفظ تچاوی د وای ما یوس ما یوس کارو غرض د شارح د دې عبارت نه داري چې مخکی المذكور لفظ ذکر شویلې نو د دې شارکې دیتہ د دې شارکې دیتہ چې د المذكور دا اسم مفعول لے دا سی اسم مفعول لے او دے معفوض دے رسیغی مجهولی نا دا ما یو سکرونه دے دا یا سکرونه نا دے دا ما دے. نو ویظهرو ما یو سکرونه علم آغا صفت تی چپ به بزهور رازی دا ما یو سکرونه دا المذکور المذکور په معنی دا چا سره دا مایوس یو سکرونه د سرب و وځحت او ظهور را دیده چې دما یو ښکرو دا راشیتي را رسکې د لېشي ذکره دماني او اسوانه اسوال او باریداره چې پایلم سربا وځحت کېږي ظهور کېږي دما یو ښکرو هغه کیونه چې چیز سکی ذکر کی گئی نو کم امور چې په ماضی کی دی کم امور چې په کم زید کی دی نو پکار دارا چی پا علم سرا دا آغا مذکور پی الماضی کم چی مذکوری پا کم زید کی تا پخ پلاو چی مذکور دا یو سکارونا دے نو چې اسکارونا شنو علم آغا سی فت تی چی پا دست طرح با ظہور رازی دا چا ظہور با وربان رازی علم مذکور دا چې چیزو نو زکر که دینه شو سیاراتون کې وقت نو کم امور چې پا ماضی کی وی نو آغی سر باز تکای پوش شکم جواب داره آو کم امور چې اغا پا ماضی کی وی اغا ورکم داخلی زکاگر کا اغا امور پا ماضی کی دی خود آغی نا چه منگ حکایت کونو پا مستقبل کیتی کون حال که داغی نا چه کون منگا حکایت حکایت چه داغا کم چیزونه که په ماجی کې لیداغي شکایت 50 سره لدې کې په حال سره کې وینكن ايو عبران غرض شارح ده پر سوال حاصل ده سوالی دار چذل تا مایوس کر ذکر شمراد به کرتا ده ذکر نہ ذکر بل فیلی مراد به کرتا ده ذکر نہ ذکر نو معنی دا شوا چې الم یو صفات ته کی پتہ سرا بہ یتجلا ظہور کی گی سچہ ظہور بہ وربانی کی دما یوس کرو یعنی آغا کی زونا کی چی بل پھل ذکری آغا کی زونا کی چی بل پھل ذکری کہ بل پھل ذکری یعنی د موجودات وضاحت وربانی کی گی نو موترز وے وید. وے خدا وے حالان کے متکلمین خدا خبره کئ جایلم په موجودات عمرات لشی او عینم په چاپ معدومات عمرات لشی نو عینم په موجودات او په معدومات دواړو باندې راتلشی اتا خو مذکور ووی د راځي جواب څه کی مراد د ذکر نه ذکر بالقوه مراد د ذکر نه ذکر بلا قوه نو که بالپیل موجودات ته شامل او چې بالقوه چې موجود ني نو معدومات ته شامل ل چاته ويمكنو اشارہ کے چې ذکر نہ ذکر بالقوار ہے ہاں علم اگر صفت تے چھے وضاحت تفیکی کی د مذکور مذکور سا مطلب چھے ممکن جداغین تابیر ہوشی مذکور یعنی چې ممکن جداغین ایسی شر ہوشی جن امور سے یہ ممکن ہو کہ ایسے تعبیر کھی جائے جن امور کے حوالے سے اگر یہ ممکن ہو کہ ایسے تعبیر کھی جائے تو اس پہ علم آسکتا ہے چاہیے وہ وجود موجودات میں سے ہو اور یا وہ امور معدومات میں ہو بیا موجود کان او معدومانا موجودیاوکا معدومی فیشتا ملو ادراک الحواس نو شاملی گی دا ادراک دا حواسو دا. او ادراک العقل تا شاملی گی ادراک الحواس تا. او ادراک العقل تا ادراک مینه تصوراتی دي تصورات او د تصدیقات او یقیني او غیر یقیني فی اشتمال ادراک الحواد غرض دان نامو موصف ته د عبارتنا اگر شو سن ذکر کید دي تعریف او د د سوالم ک سوال دا ک چه علم معرفت ته په دو تعریفونو یو علم صفت يتجلّا بها المذكور لمن قامت هيبه او بهم تعریف صفت توجب تمیزا لا, لا يحتمل النقیز صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقیز داست ذکر دے نو تا دا اول تعریف ذکر کا وقت بهم دی رستو کدا نو دے رازی جواب کی و یدا تعریف زکه دا تعریف عام دی او دا مسائل او دا فن سره عموم مناسبی الیق بالمقام غو عمومه نو داول دا تعریف ډیر عام دی او اوس ته چکم تعریف را روان دي را خاص ته نو زکه می دا تعریف ذکر کنه فرمایئ اوس وجد عموم ذکر کئ فیشتمل ادراک الحواس دا کم تعریف چوشو د شاملی کې ادراک الحواس ته او ادراک العقل ته نوز ذکر دا خبره دې مقام کې چې ادراک الحواس ګورئ یو. ادراک الحواس یو ادراک چې د حواس و و او خامسو ظاهریو ادراک الحواس یوي ادراک العقل بیا عقل چې ادراک تکمو چیزونو کینو هغه اولنه بدوې قسمري یو تصورات یو بل تصېقات دیا رتصوراتوم ډیر اقسام دی او تصدیقات بعضی یقینیات دي او بعضی غیر یقینیات دي بعضی یقینیات کې او بعضې نو دې ټول نو ته شامل دې سره نو دې عام او اشمل او کله ما ها دا شان او کوم چې ډیر عام او ډیر اشمل دي داګه دې له دې نو ځکه دا تارې فایصتم رام مشتمل له ادراک حواس او ادراک العقل ثا بیا ادراک, العقل, ادراک العقل بایان کې تصورات یو که تصدیقاتی بیا تصدیقات چاہیئے یقینی هو او چاہیئے غیری یقینی هو یقینی یو کسی شئی غیری یقینی دلتا موتاری دیا اعتراض سی دا تاریخ شاملی گی ادراک الحواس کون ادراک الحواس حواس کل کمشی ادراکو کی وگون ادراک یا مثلا سرگو سرہ یا ادراک الحواس حواستی رکم شی ادراک تے نو پاغی اطلاق تا علم کی گئی زکا علم اگر صفت تے تمیز یقینا نا سنے اوشی تاوگوری کنا نمتا قشانی کی گئی کنا دائی اس صفتی که صلی پوری قائمی واجبه واجب زوہور و واجبه تیشے و نو دا تعریف ادراک الحواست تیشے رے شامل سوال دارے چی ادراک الحواست دا اضافت تا ادراک دی ځکه سیئی ندے زکا ادرا او حواسو نا مراد حواسی مادیه دی. نو ماده ظلمانی او علم نورانی ادراک مانا علم ادراک مانا آن. علم او حواس چی کم دی نو آخو حواس خمسا ظاہریات دا خو مادی چیزو نا دی نو علم نورانی دی او دا نور حواس مادیات سی حواس بسنگ ادراکن کی لنڈاوائے حواس بسنگ ادراک کولیشی ادراک علم سے تعبیر بن کر یہ ایک نورانی چیز ہے جبکہ حواس ان کے مقابل میں ظلمانی اشیاء ہیں تو نورانی کی اضافت ظلمانی کی جانے کس طرح کی جا سکتی ہے دیو نورانی چیز ظلمانی چیز تسنگا نصف دوشی دادے سوال نظم علماء اکرام جواب کڑے رہے جواب ادارې چې اصل کې د اعتراض کی دا اضافت په حواڅا دا دا اضافت, دا دا اضافت دا اضافت ته आले دي شيتا د دې شعر ان اضافت ته چاته چون کې مدرک خنف سے ناقې پای مدرک قوت شي او نفس ناتقم نورانی دے او دام نورانی دے دکتا ولی دا نفس ناتقم خوددی دا پار آلات سوکی نس کل ای آلات دا حواسی او کل ای آلات عقلی کل ای آلات سی عقلی کل ای عقلی, عقلی نو دا اضافت آلی دا شیده شیعی دا اضافت سوال ویخ دا اضافت تا ادراک تا حواست تا اضافت تا شیده آلی تا شیده نو آیا که دا تاریخ د علم که ادراک ته شامل شي نو دا حواست خو پسارو کم شتے نو بیا پکار ک د دا علم پسارو کم رائش نو که پهرو کلم را ش بیا او تهعاالماتته وای هغې ته وای یو غ وړې رپختهلو مړه او غو یو نوله ما نو بیا او تدادې ووایهته په خپله وه چې د درااک اضافت د حواسو ته ادرااک اگر ته نرانانی دی په هووا ته اضابت کیلال عالی ته شیر دا له د د نو چې دا اعال شوا نو دا آلات خوب دغه کې کمشتی حیواناتو که نو پکار دارا چی بیا حیواناتو تاویا چی دا اسی شعره اپن خصوص که نور و حیواناتو ته سڑی وی نو دی خر سیب تا بس رسنگ وی جدار اللوی عالم سیب دی دسیو تاویلی شي نو بیا بس خلک خرته تم عالم وی دا خوب دی کمشتی دا سوال نه دا دی سوال نه علماء او دی جوابو نه کرلی یو جوابی دا د شه دا ادراک الحواس دیتا الوی خو دا ادراک الحواس به واسطه العقل وشي به واسطه ل عقل شي په واسطه د چا سره وشا ا چون کاله عقل, عقل نشته نو ادراک الحواس ته خو په زمند عقل کې نه دی په زمند چا کې په بریشي دویم جواب بدارې زه که نه غیدیم په د معه عالمات چې چې شور لري که نه غید د معریمات چې په د معه بانددي چېسه لري که نه شور ې لم دا و چې ګ غ نه پیژي او غ کمه س ملاره نه پیژېله خپل مالک دغه مادی چې خپل مالک نه پژې خپل مالک پجرېخې مالک بل مالکیت او دری کی بل جاتا نه او دری کی پینا ورکای درم جواب اندازه چه ز داینم صفات ته شامل ز ادراک الهوات شریلم خو پتاریف کی زمون سره او بل قیدو که ساته دی کری لیمن قامت هی به لیمن ان تکلیمه ده چار اغلی وا ده لیمن نو چی کلیمه ده لیمن را من لیمن ده غیر ذبیل و قول ده پارا مستعملی اکه خو د ذویل کورو د پااره مستعملېږي نو چې د زوی کورو د پااره مستعملږي نو په خپله ت نسی شی شو هغه ت نه خارجل شو په خپله تسیشی شو په کو سره ت خا شو لیمان و درا پهقلې بیا سوال دی چې درا په نورانی دی او عقل په قوتې د ماغې ته وایي نه اضافت ته چا شو چاته د دلتوم د سیوا اعتراف څخه قل دا اضافه ده د اصل کې ذلالی سره فضلته عالی ته شری درا کو نفس ناطقه به واسطه لا عقل اعتراف سند څخه ناطقه په واسطه رچا سره ناقل منته تصورات دا باید دي درا کو لاقل عقل چې کوم شي ادراک کینو اته تصورات او تصدیقات عقل چې کوم شي ادراک کای اه اته او تصدیقات دایې کوم تصدیقات تنا په توکه اسماعیل عربیای یقینیاتی او غیر یقینیی اټور ته شامل نو ځکه دا خبره د مقام کې چې ته یقین د تصدیق د فارق تلور اقسام دي یوت ویلکی تقلید او د یوت وی زوانه دائم ته وی تقلید او درائم ته وی جهل مرکبه او سنورم توائي بياقينة نا دا تصدیق دا پار اقسام ارباد یو تا ملے کی گی زوان دوائم تا ملے مراقب او سنورم تا ملے کی گی سو اقسام شو دا سنور اقسام بير تصدیق دا پارا وجد حسر دارا چه تصور قوالحمدللہ تا سو پیجنه او تصدیق چې کم دے اغم تا سو پیجنه کده سریع اعتقاد و پنسپتتابی خبری نو دیتا سوے لیکی گی تصدیق پوچھے کنه اوس کچر تدا اعتقاد جازم نو سی شیع نو جازم نو دا جازم نو معنا دا چې فی الحال احتمال دا چال رو دا نقیز دی توائی زن جمعی دا زنیات نو زنیات آغی توائی چا غصفی الحال او سر تت احتمال دا چال روی ننقیز دی او کفی الحال احتمال د نقیز نه رو بلکې پمعال کی اے لراؤ عہی دواۓ تقلید مقلد چې رچا تقلید کوي نو غفله حال احتمال د نقیز نه لري خو په معنی کې احتمال د نقیز لري او دا ممکنه دي وروسته وروسته وخت کې د دې ضد خبره متحقق شي نو دې ته ورې کېږي تقلید او کوع اعتیقاد جزمو ثابت مو خو مطابق تواقیع سره نو یانی فیل احتمال د نقیق نلره فمعال کمنلره خو په نفس الامر کې لره نو دې ته ویل کېږي چې جاهل مرکب جاهل مرکب کې هغه شی فیل حاله احتمال د نقیق نلری معال کمنلری لیکن په نفس الامر کې لری یو سره دې د پکیته ویدا وونادا نوس کلت باورې پیراغلې اعتقاد جزمم دي په الحال احتمال د نقض نلري مال کې د نقصلا مرګې لري د شجر نه د علاج شجر دي حدا یو مشوره خبره را اکثرا مکیي علماء یو بل سوال جواب کوي وې دې جهد کا هزار استوبو يم او کو اعتقاد جزمم او ثابتو ا مطابق د جاسراو د واقعيات سرهو ندي کس وی لیکيږي عاقيل لقال اربع زوج ار ال اربع زوج اربع سي زوج, زوج, زوج, زوج, زوج نو دا احتمال د نقيز نه لري فل حالم نه لري فمعالكم نه لري اوه نفسلامه را او په واقعیاې هم سرلوورتهسووک لا زوج او فر نهشی په بلط ارتقاات وخال نه یا بهجاظميی او یا بنی که اعتقاد جازم نو وان که جازییم مو بیا به خااللی نه یا به او یا به که نون نو تداخلین که ثابتته بیا به خاال نه یا به مفق نه نفسه مر او یا به م قانون جهل مرکب او کور یقین نو ځانستوي اعتقاد غیر جازم ما تقلید ستوي جازم غیر ثابت ا جهل مرکب جازم ثابت غیر مطابق او اعتقاد یقین اعتقاد جازم ثابت مطابق لنص ما دې پورې رات ازنی خبره میں خو تو در اگر دا عبارت ہوئے نشاملی کی ادراک الحواس ادراک العقل تا تصورات یو که تصدیقاتی بیا چاہیئی یقینیئی او که غیری یقینیئی دیو سولو شامل لیں ادراک الحواس او ادراک العقل تا خود یو ادراک الحواس اے کہ حواس اے کمشی ادراک کیا ادراک العقل لثعقل ادراک نو ادراک الحواس که ادراک العقل دي ټول کده تعریف شامل نه چې ال مغه صفته یتجلا بهه المسکور چې بده سره به وضاحت راځي بهه بده سره به چا وضاحت په فرازی د کم شی چې هغه ذکر کېدلی شینو هغه بیا چا چې موجودی هغه شی او هغه شی معذور دي پک شو د ټول ته شامل له په خلاف تر اټولته کی تعریف نه اټولته شامل نه د مدارث نو دا غلیوان مت چاویلو چې د دडाګر شیخ سره دا سوال کړو هادیه مدرسې تر هغه نه دا سوال کړو پته نه لګی چې دا صحیح دی او دا خبره زموږ صحیح دی او کنه عقب جهل مرکب ته سم بچاره ده تصدیق او تصدیق قسم بچاره ده علم وقسم قسم قسمه وقسم القسمه لجهل مرکب علمون جهل مراکب قسم بچاره د تصدیقه ها او تصدیق قسم بچاره او قسم قسمه قسم د قسم صحیح نو معلومه شوهه خبره چې جهل مرکب قسم بچاره د علم نه وه جهل مرکب څه د سوال کړه نو دې جواب دره سوال په طرحه تشریح جواب راتنشته ها خو جواب در چې اصل کې دا جهل مرکب نه دی کې یو مسئله د جهان مرکب ته خوښېلم نه وایي د جهل مرکب کې مطابقت مطابقات د ظالم زکوای دا ذہن نه دی دماغ د دې په مرتبه پدې ځین کې یو مرتبه من حيث الهیه هي یو مرتبه من حيث القيام دې ځین کې څو درجه مرتبه وحلوه على ما تفرقت به دعا سلم کی داسیو عبارت ستیکن وحلو ان الالم في مسلح الاتحاد بمعن السورة الالمية فإنها من حيث الحصول في ذهن معلوم ومن حيث القيام به علم ثم بعض التفتش علم ان تلك السورة انما صارت علم لأن الحالة الادراسية قد خالتت في وجوده الانتباعية خلطا رابطيا اتحادية نو انت کیو عبارت ادا سل کیدا جواب د دره عبارتنا د دي جواب را وتسلی شي دي زهن کی دو مرتبه یا مرتبه من حيث الهیه یا مرتبه من حيث القيام ضروری خبره یا مرتبه دا من حيث الهیه اوله هي. مرتبه ده من حيث القيام دا مرتبه دا من حيث الهیه د سی کنا لک عالم لکه یو سا وجود ده خارج کې کنه یو ثدل ته وجود ده یو بل بارځ وجود ده یو بیا قیامت وجود ده نه دا څنګه دې اشیاء باندې سی وجودي یو د خارجی وجودي لکه دا مونږ نشم نست بیري یو دې زم ما ذهن تراشي ذهن تا نو چې راشي نو زم ما په ذهن کې ددل لپاره دوه مرتبه جوړي شي ځکه څول نه شم چې کوم دی کې جوړيږي فمثلا یو د ریاده ریاده یو ته وي مرتبه د من حسيه هيا ہی. ابله تلوار مرتبه من هيسره منطقيان وای وېدا مرتبه من هيسوهه هيا هيا و دې کې شی په درجه د اطلاق او د ارسال کې پروتې سم نه پدې کې شی یې سم نه ورته ننډې ګوچې و صفته ده لګي اوارج خارجيت نه کشي دا عوارزو خارجی او سره زم ما دماغ ترتلی شي دا عوارز خارجی ته نکټ شي ا مقتنب شويلی لا په عوارز ذهنيا وبنده لکه سړی د دنیا نه ختم شي خدای خلق واخره او په تی خلق تقسیم <تصفيق> کی اوله جنت ته <تصفيق> تللی نه لا پر قبر کی نو ذکر انګی قبر د مرتبه د بین حیصو هي هي شي مقت دا عوارزو خارجی او نسو شي کړشي الا مقتنب شو یلی په عوارض ذهنیا سره ذهن اوارض ذلیلہ جدی لور سره چیلم شي تیس شي شو. نو شو نفزهن کی د شیله لپاره سو مرتبه دی دوا یو مرتبه ده من حيث هییه او بل مرتبه ده من حيث منطقیان وې دا مرتبه من حيث القيام نه ده و دا الی می ده مرتبه ده من حيث هییه ده 파را دا الی می ده مرتبه ده چا ده 파را دا معلوم به ذاتي او د علم به ذاتي نو د علم یو د شی معلومي دلته دا معلوم به او د شی شه علم دي معلوم به ذات ځکه دا قانون دي چې په د معلوم به ذات سره انتفاع په علم کې راځي په د معلوم به ذات سره انتفاع په چا کې راځي په علم کې راځي غټ او خلق او خبري غټي غنک سوالو بیا کله د فقيه دي چې په که کنه نو دا معلوم بځات نه د دفاع په انتفاع د معلوم بځات سره د دفاع په جګړه کې نو زما مثال په تور باندې په مورنه باندې علم دی ها څه نه یې نما یاد ولر افغانستان ته نو دی افغانستان دلار نظام به بیا یې لې نه کوي وای وای شبا نه وای ها ما یې کنه وینم بیا کې بس مامیر کوي او کاوی دې څی اکسر سر سره دیواره خو شو کنه نو ځ مثال پته سره ماغه مخ نه څه باید نه لاي آیا بلکا بلکا درې سلور کا لرس خوی پاک خو پاک کروکا ځکه چې په انففاده سر انتفا انففاده علم کرا دي بس معلوم کې لري شنه علم هم څه شو حالان کې علم خو ديام پاتې نو معلومه شله خبره چې دا معلوم به ذات لري معلوم به ذات ده یو فوټو هغه معلوم به ذات سي اگر چې کوپړې نه به دیورو کیږي واش غنہ هغه معلوم بذات نو معلومه شوه چې معلوم بذات دا خارجیات لري معلوم بذات لري اشیاء او سوور دی چې دا کوم سوور په مرتبه ده منحس یوه یی رجا کې پراتی دی د ذهن کې ودیت ویلې کې چې معلوم بذات او ودیت وی علم بذات نو دا علم بذاتی دا معلوم بذاتی دا مخک دارو کېږي او کني و جما علم وی خو کدې سوور د دې نه لاړ جما علم بتیار دی دا خارجی او دا معلوم دی ذات دا یو دی ځکه قانون داري چې په انتفاعه معلوم دی ذات سره انتفاع به نه کولایږي هغه د دې په انتفاع سره ناراضي د دې په چا سره راضي اما نمبر سره مطلب ځاله مرکب تراشه ځاله مرکب کې ځمې هدا پر دغه نه دی دا پاکه ځوې مته دا فرد دی مځماده انت دا خرڅې چې بیکاره مون لختې فارسته داسی شهر مثلا نو زماده هنتہ صورت ته فرص راغله ده فرص دلتهه شېره راغله دلته د بنانه صورت ته جانه خودغه فرسی خارجیه فرص نه وی کنه خود ما ته خو خار شېره کنه نو د دې تصویر چې کمزیند کراغه په مرتبه د من حیسوفیه یا که معلوم به ذات شو اګه سوای ذهنیه ور سره ولا دې د مختلف شو باور دې ذهنیه او راغه کلم شو آیڅی شې شو دا فراستل چې کوم صورت ته دا معلوم دي او چې کوم اوس دا چې کوم علم دي چې مختلف شی او پاوري دي د دنیاو داغه مسابقته خوده دي سرشتي کنه داغه څه علم دي چې معلوم دي شهره علم دي شهره د فرستون خارج کې شهره نو د د مطابقت خود د سر ضروري نه دی کنه مطابقت خود معلوم ب ذات سره وینم معلوم به ذات سره ورکه مطابقت شته کنه په جهله مرکب کې خدا معلوم به ذات سره پیش شته اگر ک دشتره د معلومي نزلتا کې و د قص فرست د لا فرست احتمال د سره لری نزلتا کې دلته فوکلا ک نه سر, دلتا دلتا کنا. سر مراقب مرکب د کنه تیګو په تیګ نه تیګي کنه د نن نه په یږي پره کول نه په يم نه په یږي وي کله کولار لوي په ثورات انجیل زبور او ټول صحیفي درا په سي سجدا فارق اومد وي نو دلته سورات کوله فرستې کنه نو دلته کوم ځای احتمال د نقيز نه لري احتمال له چا نه لري د نقيز نه لري چې دا دی الله شي دا خو په واقعي او نفسل امر کې لري نفسل امر کې لري خو زمو په اعتقاد کې لري احتمال لري د نقيز نه لري نه په الحال <سؤال> نه په محال کې ل دواله کې نه لريه البته په خپل سره ماره په واقعیا کې لري نو په جهل مرقب کې مطابقت د داغه سره نو دا چاره د تصدیق او تصدیق قسم د چاره په دې اعتبار سره دا ایلم دي په دې اعتبار سره دا سره نو به نو بهر حال د ام ارس کو د اسباب د ایلم سوې درې ایلم ستاوی داغت و تاریفون رو دی اول تاریفی ختم که و انشاءاللہ بل تاریف رو دیا کئی